106 FM Stereo Best Station in Town No Mama Praise the Lord Kessel, Now, the the the the the the So what are you waiting for? Give us a like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 Me שלום לכם, יום ראשון, אחרי אחת. זאת אומרת, אנחנו במעדן ויניל, כאן אהרון מורג, אמירה כאן שמפיקה אותנו, משה ירונסקי הטכנאי שכרגע מחליף אותו, רוב רבינוביץ', ויש לנו גם אורח, ואיתו אנחנו פתחנו, ושלא כמנהגנו, לא מויניל, אלא מ, אה, מדיסק, אבל יהיו פה הרבה הרבה הרבה וינילים, תגידו שלום לדוב המר. שלום שלום. מה שלומך? מצוין. כמה שאפשר. אז ברקע אנחנו... מגיע לסוף ג'ייני ויין, שזה בעצם השיר האחרון שאתה הוצאת. נכון. השנה. כן, הקלטתי את זה לפני המלחמה, ולצערי זה <laughs> <laughs> יצא קצת אחרי, אבל זה מסשן שעשיתי, בשיקגו ורציתי מאוד להקליט את השיר הזה. עם נגני בלוז hmm! משיקגו, הרגשתי שזה הסטייל של המקום. כל הנגנים הם משיקגו. כן, הקלטתי את זה באולפן שם, עם חבורה של נגנים באמת מהטובים שהם בסצנת הבלוז בשיקגו. ויצא השיר הזה, ואני מקווה לחזור לשם בסוף הקיץ הזה, ולעשות עוד כמה, ולהפוך את זה לאלבום שלם. אתה שר במנהגן מפוחית. כן. ואתה עושה בלוז בישראל. ויש קהל לבלוז בישראל? Um, יש קהל לבלוז בישראל, זה קודם כל מדינה קטנה וזה לא המיינסטרים, זה קצת איזוטרי פה, זה לא, יש מקומות שיש קהל ממש uh, נאמן לבלוז בישראל, זה פחות מוכר, אבל מהצד השני, um, uh, בישראל אנשים מאוד אוהבים גיוון, אנשים כל הזמן רוצים לבדוק גברים חדשים, אז... Uh, מה שטוב במש... בבלוז זה שהוא מאוד קומוניקטיבי, לא צריך להיות מבין עניין גדול כדי ליהנות ממנו. אז גם כשחלק גדול מהקהל שלנו לא מכיר את החומרים מקודם, אבל מאוד נהנים מזה. טוב, אני תמיד אומר שבלוז וקאנטר זה בעצם בני דודים. הם... השירים הם מאוד, מאוד פשוטים בבסיס, כן? מספרים סיפור. נכון, כן. זה קומוניקטיבי. ובעצם בלוז... בוא נגיד, כמו קאנטרי וכמו רגע, אלה אל אל אל אל סגנונות שאו שאתה אוהב אותם מאוד, או שאתה לא יכול לסבול אותם. <laughs> יכול להיות, אני... קשה לי לענות על זה, כי אני במקרה אוהב את ש... גם <laughs> אני. גם את הרגעי, אבל אני מניח שכן. אבל כן, הבלוז, הזכרת בלוז וקאנטרי ביחד, והשילוב הזה, הבלוז והקאנטרי, זה מה שהוליד את הרוק אנד בסך הכל. כן. <laughs> <laughs> והתקליטים שאתה הבאת הם די מגוונים, יש המ... הרבה בלוז, הרבה אבל בלוז. יש גם לא, ואנחנו נתחיל בסרט שהביא את הבלוז להמונים, כן? <laughs> הביא את הבלוז להמונים, <laughs> וגם בלוז בלוז. מי אישית הביא את, את הבלוז. אני, זה היה הפתח הראשון שלי למוזיקה הזאת, שהייתי ילד והלכתי לקולנוע לראות את הסרט, ופשוט, פחות או יותר מהקולנוע רצתי לחנות תקליטים לקנות את הפסקול, כי... יש שם סצנה עם ג'ון לי הוקר ברחוב, ורית'ה פרנקלין, ג'יימס בראון, פשוט... קאפ קלווי נמצא שם, למרות שהוא פחות בלוז. אבל כל המוזיקה שם, ג'יימס בראון, השאר גרוספל, אבל זה אחד התקליטים הראשונים שמאוד השפיעו עליי. אז מתוך הפסקול של הבלוז בראדרס, אנחנו נשמע את טאג' מהל. זה לא שמו האמיתי, אבל ככה הוא ידוע. והוא גם דמות מאוד מוכרת uh, בסצינה הזאת של הבלוז והריתמנט בלוז והמוזיקה שחורה בכלל. She got the candy out Katie let me a mute to ride. כמובן שאפשר לשמוע את צאג' מהל ואת הפסקול הזה של הבלוף ברודרס במשך כל התוכנית, אבל יש לנו פה הרבה מאוד דברים טובים שדובי הביא לנו. בואו נדבר קצת על הקריירה שלך. אתה יליד ארצות הברית, נכון? נכון. אבל נמצא פה כבר... נמצא שהיית ילד. נכון. עוד יש שמץ של מבטא כזה שאי אפשר להיפטר ממנו, כן, אני גדלתי פה חלק מהילדות, חזרתי קצת, חזרתי פה. הלוך חזור טיפה, אבל רוב הזמן אני... ועל איזה מוזיקה גדלת? אז... זה... במשפחה שלי תמיד היו שני פטיפונים שעבדו במקביל. אבא שלי היה חובב גדול מאוד של מוזיקה קלאסית ואופרה. כל היום בסלון, הפטיפון שלו על אופרות ומוזיקה קלאסית. ואחותי הגדולה, שהיא גדולה ממני בעשר שנים, אז היא בדיוק הייתה טינייג'רית בשנות ה שכל הדברים הטובים יצאו. היא היה על הפטיפון אצלה בחדר, והיא שמעה ג'ימי הנדריקס ואולמן בראדרס וביטלס וסטונס ודורס וכאלה דברים, ואני רוב הזמן הייתי שורץ אצלה בחדר, וכשהיא עזבה את הבית בגיל 18 אני הרשתי את האוסף תקליטים. אז זה הדברים ש... שממש הראשונים ששמעו. ומהאוסף ששמע... הזה עוד נמצא אצלך? כן, כן, הנה התקליט הבא שנשמע, של ה-Alman Brothers. באמת, אני אחרי שאחותי עזבה את הבית, הייתי, עשיתי לעצמי באיזו תקופה מבצע, אני אעבור על כל הדברים ואימצא מה, מה מסקרן, מה מעניין. יום אחד הוצאתי את התקליט של ה-Alman Brothers שלא ידעתי עליו כלום, שמתי אותו על הפטיפון ואני פשוט, זה רגע שאני לא אשכח בחיים כי... בשלושים שניות הראשונות של התקליט הזה, הסערות על, עמדו לי על, על הראש, לא האמנתי מה אני שומע. <laughs> ומאז זה באמת אחד הלהקות שהכי הכי אני אוהב. אז כן, את אז, התקליט שלו. אז, של אז אנחנו זה זה מתחילים זה. ככה, כאילו, בצורה כרונולוגית את, כזה, את כן. האהבות שלך. אז הנה אנחנו עם ה... אולמן ברודס תציג את הקטע. הקטע הראשון מהאלבום הראשון של אולמן ברודס שנקרא I Don't Want you no more זה קטע אינסטרומנטלי לפי דעתי שהם עסוקה או משהו של ספנסר דייוויס גרופ או משהו כזה אבל בדרגם המדהימה ואחר כך הם מתוך זה גולשים לסלואו בלוז שלהם שהם כתבו שנקרא My Cross to Bear. אוקיי okay, בואו נשמע יכול להיות שיש לנו איזה בעיה אקפטית ולכן יש לנו בעיה עם הפטפון, ולכן אנחנו נרים את זה, ונעביר את זה חיש מהר, כמו שאומרים, לפטפון, לפטפון שכן עובד. איזה... אה, רצועה ראשונה, רצועה ראשונה, הנה. והנה... יפה. כבר מגיע. יש לנו את ה-Oelman Brothers, שאמרת פה כשהמיקרון היה סגור, שגרי גולדמן נשמע כאילו מדובר בזקן שחור בן 50, והוא פה בן 23. כן, okay, מדהים, ג'מאל מדהים. השירים שאתה שר, הבלוזים, זה בעיקר בלוזים, זה רק בלוזים. זה הרבה בלוז, אני גם כותב שירים, אם כי באלבומים אני עושה בעיקר דברים מקורים, בהופעות אני כמובן מכניס הרבה דברים שאחרים כתבו. כן. לפעמים אני לוקח דברים שהם לא בלוז, ומרוב שזה כל מה שאני עושה בחיים, אז הם יוצאים קצת אתה בלוז. שאני... אתה עושה אותם בלוז. כן, כן. כשאני, כשאני שר שירים, אני מאוד אוהב שירים של בוב דילן, הוא בעיניי אחד מכותבי השירים הכי מדהימים שהיו אי פעם, אז... כשאני עושה דילן אז זה יוצא קצת יותר בלוזי ממה שזה, או פה ושם אני בכוונה לוקח שיר שהוא לא בלוז ונותן לו עיבוד, אבל יש לזה מסורת כל כך ארוכה של שירים שיש המון, אי אפשר אף פעם לעשות את כל השירים שאתה רוצה לעשות. אפשר לעשות בלוז בעברית? <אם> אני לא יודע, אני יכול להגיד לך שאני לא יכול. זאת אומרת, <laughs> <laughs> אני פה ושם ניסיתי וזה אף פעם לא נשמע לי אמיתי. זה אף פעם לא נשמע לי נכון. והדבר הכי חשוב בבלוז זה שזה צריך להישמע אה, אותנטיזם. זאת אומרת, זה כאילו שזה בא מהלב. ולי זה אף פעם לא נשמע ככה. הבלוז בהגדרה זה מוזיקה אמריקאית. אז כשאתה עושה את זה בעברית, זה מוזיקה ישראלית שהיא מושפעת מסגנון מסוים כלשהו. אבל... יש משהו, יש משהו מאוד אמריקאי בז'אנר הזה, בכנות שלו, שבמוזיקה הישראלית אתה שומע קצת יותר ציניות, לפעמים קצת יותר אירוניה, ש... ופחות חשיפת רגשות טוטאלית, כמו שאתה שומע לפעמים בבלוז, אז לי יותר קל לעשות את זה באנגלית. טוב, עכשיו אנחנו חוזרים לפטפון הסורר, ובואו נראה אם עכשיו הוא ייתן לנו את ג'ון לי הוקר. וג'ון ליוקר זה אחד מאבות המזון אז, של כן, הבלוז. זה הוא ההגדרה של הבלוז. הנה. <laughs> <איני. laughs> זה נקרא I'm in the mood. קלענו זה הרצועה. Okay. ג'ון לי הוקר, אז בעצם, אם אנחנו שמענו ג'ון לי הוקר, אז נראה לי שמאדי ווטר זה מיד, חייב, מיד אנחנו... אחריו, אם לא? אם אנחנו באבות המזון, אז זה וזה שיר שהוא, היו לו לא כל כך הרבה קאברים. כן. Got my Mojo working, מאדי ווטרס. לייב, כן? כן. Live. That story. זה מאדי ווטרס מתוך פסטיבל ניופורט 1960. פסטיבל ניופורט זה בעצם פסטיבל, התחיל בתור פסטיבל של ג'אז ובלוז, ואז בא בוב דילן ב-65' או משהו כזה, ויביא גיטרה חשמלית, וכמעט שחטו אותו שם. זה, זה כן, זה ההיסטוריה של ה... <אז, אז ככה, אני, אני מניח שגם אנשים שהם לא כל כך אה, מודעים לבלוז, לא, כך מ, לא מומחים בבלוז, יודעים מי זה מאדי ווטרס. יודעים מי זה ג'ון לי הוקר, פחות יודעים מי ליטל וולטר. ליטל וולטר צריך להגיד, בכוונה אני הבאתי את זה, כי אני רוצה שהאנשים האלה ישמעו על ליטל וולטר. ליטל וולטר הוא, הוא אממ, אומרים, כאילו, לפעמים אומרים שהוא הג'ימי הנדריקס של המפוחית, אני אומר שזה צריך להיות להפך. ג'ימי הנדריקס היה הליטל וולטר של הגיטרה. כי הוא בא אחריו. כי הוא וולטר בא קודם, אבל הוא, למה אני את זה? כי הוא, הוא בן אדם שעשה מהפכה בכלי הזה. אך, אחרי, אחריו לא נגנו את, את הכלי אותו דבר כמו לפניו. אז הפרוטסי את... לעשות, לעשות uh, הפסקה ולהגיד שאתה מנגן במפוחית. נכון, ב... ולכן נכון. זה באמת חשוב לי, כי אני כנגן מפוחית, זה כלי שאין לו את כל התהילה של הגיטרה החשמלית, ולכן לפעמים צריך להביא אותו למודעות. אבל זה הכלי שהכי קל לסחוב אותו. בג... דרך אגב, בגלל זה אני התחלתי לנגן אותו, כי... התאר <laughs> <laughs> הזה <laughs> זה כי, זה כי, כבד. כי כמובן לא רציתי לסחוב לא הרבה, אפשר לשים אותו בכיס ולנגן בכל מקום. ולילד וולטר באמת המציא את המפוכית מחדש, אפשר להגיד, והפך אותו לכלי שפופולרי. אז הנה לילד וולטר, מי בייב. My baby, I know she'd love me, my baby Oh yes, I know she'd love me, my baby Oh yes, I know she'd love me She don't do nothing but kiss and hug me, my baby True little baby, my baby My baby She don't stand no cheating, my baby Oh no, she don't stand no cheating, my baby Oh no, she don't stand no cheating Everything she do, she do so pleasing, my baby True little baby, my baby My baby, don't stand no fooling, my baby Oh yeah, she don't stand no fooling, my baby Oh yeah, she don't stand no fooling When she's hot, there ain't no cooling, my, my baby Truly, baby, she's my baby Truly, baby, she's my baby Truly ליטל וולטר, שמענו אותו. עכשיו ככה, אני אשאל אותך עכשיו שאלה פרובוקטיבית. אני רואה שאתה לא הבאת לה פה ביבי קינג. בכוונה? האמת שלא בכוונה, לגמרי במקרה. אני מעריץ גדול של ביבי קינג. קודם כל, הוא אחד הזמרים כווקליסט הכי מדהימים, שהייתי אי פעם, וגם פרפורמר ענק. אז... לא הייתי מתנגד בכלל אי פעם לשמוע שיר של ביבי קינג או אלבום שלם, אבל לפעמים אני גם, עושה, אני בתור, בתור אחד שמנסה להפיץ את הבשורה קצת, אז לפעמים אני אומר, אוקיי, על ביבי קינג כולם כבר שמעו, אז uh, יש לי הזדמנות להשמיע לכם קצת את ליל וולטר, נשאיר למישהו אחר להשמיע לכם את ביבי קינג. לא, uh, למה אמרתי פרובוקטיבית? כי בעצם ביבי קינג הוא uh, איש הבלוז הכי מפורסם כן. בעולם ever, כן? נכון. הוא גם מינף את ההצלחה שלו, הייתה לו רשת, או יש לו, הוא okay. כבר לא בחיים, אבל זה עדיין קיים, רשת של מועדוני yeah. uh, בלוז בארצות הברית. כן. Okay. Uh, שלא לדבר על כל שיתופי הפעולה, בעיקר עם אריק קלפטון, אבל, uh, אבל okay. לא אבל רק. הרבה, okay. אז, okay. אז okay. השאלה, הפרובוקציה פה הייתה, האם הוא נהיה, uh, האם בעצם הבלוז uh, שלו הפך להיות... Uh, מסחרי, כן, סליחה על הרעיון. אין ספק שזה היה מסחרי, כי עובדה שזה הצליח מסחרי, זאת אומרת, הוא היחיד שעשה המון כסף מבלוז, זה היה מכוון, אבל גם בגלל שהוא היה, אמנם הוא בא מהשורשים של הבלוז הכי, אבל הוא כן חיפש את הדרכים לעשות את זה מתחילת הדרך, הוא... שילב uh, אלמנטים של ג'אז ושל R&B, ואחר כך הלהיט הגדול שלו היה כשהוא עשה את פרילס גאון, שזה בכלל לא שיר בלוז בתכלס, ו... הוא הפך את זה לבלוז מכוח זה שהוא... יש לו את ההינון, every day I got the blues. כן, כן. שזה בכלל שיר, מזהים את זה עם ביבי, אבל זה שיר במקור של ממפיס סלים, והרבה כן. עשו אותו, אבל, אבל uh, אי אפשר לבוא אליו בשום טענות, כי הוא... הוא uh, הקריטריון תמיד בז'אנר הזה, אם זה בא, אם זה אמיתי, אם זה בא מהלב, אי אפשר להתווכח. כשאתה שומע את ביבי קינג, אתה לא יכול להתווכח טוב, לא, כי זה שם... גם ביבי בסופו של דבר הוא אחד מאבות המזון, לגמרי. אם לא מי ששולט על המטבח באופן כן. Uh, כללי, כן? <laughs> אז, uh, uh, אז שמעת ביבי קינג כשאתה... כן, uh, כן, uh, למרבה המזל, הוא גם מופיע בארץ כמה פעמים, אז נכון, יש לך נכון, גם לראות נכון, אותו כמה פעמים. כן. ולא רק שהוא הופיע, ה... היה לו את הקטע הזה של לזרוק מפריטים לקהל. כן. כן, מזכרות לכל מי ש... כן. בוא נשמע עוד שיר שלך, עכשיו השאלה היא, מה נשמע? ג'נוויין שמענו, יש לנו כאן את איימגון, ויש לנו את כל האלבום הקודם שהוצאת, בלובוסול. שוב, כולו, אלבום מצוין, כולו, אם אני... אז מה אתה אומר? נפתח את האלבום ותגיד לי מה אתה רוצה מפה? קשה לי לבחור, I'm Gone זה שיר מצוין. I'm Gone, אה... יאללה, בוא נלך, על, בוא נלך על I'm Gone, מתוך בלוז סור שיצא ב-2019, נכון. ואתה הולך לעשות עכשיו אה, עוד אלבום. אה, אני, כן, בהמשך אה, להקלטות שעשיתי בשיקגו, שהיה את ג'ניווין, אה, אז אני רוצה לעשות ככה מחווה לעיר לה, ולסגנון המוזיקלי שלה שם ולנגן. ממש אלבלו, אלבום בלוז סטייל שיקגו, שעם כל האהבה שלי לזה, עד, עד עכשיו עוד לא עשיתי אלבום כזה, אז הגיע הזמן. ו-I'm Gone כמו ג'נואן זה שיר מקורי שלך. כן, כן. זה יותר סטייל של ניו אורלינס משיקגו, אבל uh, אני מאוד אוהב אותו. אז הנה, I'm Gone, דוב המר, מתוך בלוז סול, שיצא ב-2019, אז זאת אומרת שיש לכם קצת לחכות לבא אחריו. new time for a brand new song stop reading the news and get back to the blues before anyone sees that I'm done. never Trains. טוב, המר, uh, I'm gone, אנחנו עוד לא gone, יש לנו עוד, uh, עוד הרבה דברים uh, לשמוע. <laughs> אז uh, אפרופו אבות המזון, יש, יש כמה, אוקיי? uh, והנה עוד אחד מהם, האולנד וולף. <laughs> <laughs> גם זה... לא השם האמיתי שלו, כמו טאג' מהל, אתם יכולים להבין את זה. יש שם הרבה כינויים, אבל מארי ווטרס, האולן וולף. הם בעצם הקדימו את הרפרים, שכל אחד מהם מוצא לעצמו כינוי מדליק. תשמע, הרפ זה תולדה הטבעית של ההיסטוריה של המוזיקה השחורה, זאת אומרת, הרבה דברים שאתה מוצא בהיפ-הופ, אתה יכול למצוא את המקורות שלהם עוד הרבה לפני, בג'אז ובבלוז. עכשיו אני רוצה לראות אם הזיכרון שלי עובד טוב, ואם האולן וולף... אמיתי הוא צ'סטר בנט. בהחלט, כן, זכרת. אז הכל. הנה, אז, אני עוד, עוד עובד. עוד <laughs> עובד <עוד laughs> פה. Yeah, טוב, yeah, <laughs> עכשיו, זה אלבום מיוחד, אלבום של האולין כן. וולף. קודם כל כול, כשהוא הוקלד בלונדון. <laughs> ל... כן. אבל לא רק שהוא הוקלד בלונדון, תגידי מי הוא הוקלד כן, בלונדון. הביאו אותו לשם ושמו אותו עם כל הכוכבי רוק הגדולים של התקופה, סוף שנות ה-60, אריק קלפטון בגיטרה, סטיב וינמוד ברקלידים. ביל וויימן וצ'ארלי וואטס מהרולינג סטונס באסטווים ויצא תקליט מעניין ומוצלח, זאת אומרת הרבה אנשים שומעו את זה קצת גם בגלל השמות המוכרים שמופיעים בו, נסע לאורך הסיפה היפה. עכשיו אם אתם רואים כאן בשידור החי, נראה לכם את העטיפה, כי על העטיפה רואים מצויר את האולן וולף, יושב בטרפנגר סקוור. בלונדון. וקומיק סטייל ה-60's כזה. וזה סווינגינג ש... 60's yeah. עם כל yeah. ה-carnabist street וכל, וכל האלה. Mm -hmm. וטוב, מספיק דיבורים. בואו נשמע את האולין וולף בלונדון עם החבר'ה הטובים. Mm -hmm. וזה שיר? שבו הוא נוזף בהם? <laughs> הוא... שומעים בהתחלה את החזרה שהוא מלמד את אריק קלפטון איך לנגן את השיר. אוקיי. Okay. Red Rooster. Right. Now you okay. play it that way You sure you wouldn't like Why don't you play acoustic on it no, With us no, if you play, see, it. see if you played on, with us Then we'd be able to follow you better no, Like, let's, like let's, you, you want want were doing it right there, then man. That's how we should record see, it see, I, I can, can yeah. follow you I can you're see there. what you're doing you're to to Really man just, You just sit there and do it It's well, so cool Alright let everybody Get together there And we'll try to make it Okay let's try I doubt if I can do it Without you Oh man come on He's just He ain't got nothing to do with cattle enough. And I uh, uh, change on, and, uh, you know, uh, when you say, warning. טוב, זה כיף לשמוע אה, בלוז בצהריים, או בכלל. תמיד. אז בואו נדבר על ההופעות הקרובות שלך. אה, אני טוב. מופיע, יש לי הופעה אקוסטית השבוע בכרמיאל, במועדון פולק של כרמיאל, במועדון נחמת בכרמיאל ביום חמישי בערב. אה, אני והגיטריסט אסף רוזוב שמנגן גיטרה ושב. ובשבוע הבא, או יום שישי בשבוע הבא, 14 בחודש, אנחנו מופיעים הופעה חינמית בחוץ בכפר סבא, בקניון ערים כפר סבא. אוקיי. Okay. וזה כבר עם כל הלהקה ונעשה שמח. בטוח. בדרך. איך באמת הקהל מגיב? אה... או נתחיל קודם מי הקהל. מי הקהל זה... זה... אה... כולם, כי אין, אין, זאת אומרת, כמו שאמרתי, בישראל יש קבוצה די קטנה של ממש חובבי בלוז מושבעים, אבל מצד שני יש הרבה אנשים שרוצים לשמור כל מיני דברים, אז אם משהו נראה להם מעניין הם יבואו. אתה, אז... אתה רואה קהל קבוע שמגיע להופעות? יש, יש יותר ויותר, כן, יש אנשים ששמעו אותי, אני עושה את זה כבר כמה זמן, אז יש אנשים ששמעו אותי בעבר ו, וחוזרים שוב ושוב, אבל... מי שבא פעם ראשונה, גם כן, זה לא... אנשים נתפסים לזה, כי כמו שאתה יכול לשמוע, זה, זה קטע שאתה... זאת אומרת, זו מוזיקה שאתה מיד נסחף איתה קצת, אתה מיד מתחיל, כאילו אתה קצב, מדבר איתך על המלודיה הפשוטה, התחושה הסוחפת... אז יש קצת סטריאוטיפים לגבי בלוז, של, לצערי, זאת אומרת, כשאתה בא למועדון ואתה אומר, אני רוצה להופיע אצלכם, מה אתה מנגן? בלוז. אז הם ישר, אנשים מיד אומרים לך, לא, הקהל שלנו לא אוהב דברים כבדים ועצובים, ואני תמיד, אני רוצה להגיד, אף קהל לא אוהב דברים עצובים וכבדים, זה לא מה שאנחנו עושים. תבוא, תשמע הופעה ותראה, בלוז, למרות המילה, זה מוזיקה, ההופעה היא תמיד... הבלוז בא ממקומות שאנשים היה להם חיים קשים. אז כשהם בסוף השבוע, אחרי שישה ימים של קטיף כותנה בשדות, הם יצאו בשישי בלילה או במוצאי שבת לשתות קצת וויסקי ולרקוד קצת. הם לא רצו שירים עצובים, הם רצו מסיבה. בעצם, מהתרב... לא מהתרבות, אלא מההוויה הזאת של, של בהתחלה עבדות ואחרי זה עובדים זולים, צמחו שני, שני סגנונות. אחד זה הגוספל. שזה האמוני, והשני זה החילוני לגמרי, שזה, שזה הבלוז. נכון. והם חיים בשלום עם שני הדברים. אה, כן, זאת אומרת, זה מעניין, יש קשר מעניין ביניהם. זאת אומרת, קודם כל, כשאתה שומע את הזמרים, אתה יודע שהם כולם גדלו בכנסייה. זו ההשפעה הכי גדולה על, ה, על השירה שם. אה, אה, ולפעמים זה אותם זמרים, אתה יכול לשמוע, יש הרבה תקליטים של פרד מקדאו, שהוא, שהוא עושה גוספל, וזה אותם שירים שהוא עושה כשהוא עושה בלוז, רק עם מילים לעומת זאת, בתוך החברה, אז היה ממש, זאת אומרת, אנשים שהיו דתיים מאוד התנגדו לבלוז, כי זה היה כאילו המוזיקה של השטן, והרבה בלוזיסטים סיפרו על זה שההורים שלהם לא הרשו להם לנגן את המוזיקה הזאת, כי זה חטא וכולי, אבל, אבל אי אפשר לעצור דבר טוב, ואנשים... תמיד רצו גם וגם, ללכת לפאב ולשתות וויסקי ולנגן בלוז בשבת בלילה, ואז בראשון בבוקר ללכת לכנסייה. אז יש שם איזשהו קשר מסובך ומעניין. ועכשיו אנחנו עוברים לג'יימס קוטן. So Carlton, גם הוא עם מפוחית, הוא... נכון? כן, אחד מ... באמת אחד מהאלילים שלי, זה אחד מנגני המפוחית הגדולים, הוא החליף את ליל וולטר ב... בלהקה של מארי וורטרס, ואחר כך יצא לדרכו כאומן סולו, והוא שילב גם את הבלוז המסורתי עם קצת פאנקיות יותר מודרנית. וזה נקרא? I'm doing too bad. בטוח. I find a place to stay, I got three or four cars, I ride around every day, I ain't doing too bad at all, no I ain't doing too bad at all, well I ain't doing too bad my baby, no I ain't doing too bad at all. And white don't like me And we stay away from each other That's the way it ought to be I ain't doing too bad No, I ain't doing too bad at all Well, I ain't doing too bad now, baby No, I ain't doing too bad at all תראו, היה לנו כיף, וגם הכיף, The thrill is gone, <laughs> כן? כל דבר טוב צריך להסתיים את השיר. דוב, שמה, היה כיף גדול מאוד לשמוע את, את הבלוז שהבאת. תודה, גם לי היה כיף. <laughs> ונהננו לשמוע את השירים שלך. <laughs> ו... <laughs> אז yeah. קודם כל נגיד תודה לאמירה שהפיקה, ולמשה ירונסקי הטכנאי, ולדוב המר כמובן. ועלה בדעתנו שאנחנו שמענו רק גברים עד עכשיו. זה צריך לתקן את דברים. צריך לתקן, ואנחנו נסיים עם uh, זמרת uh, שנקראת קוקו טיילר. מלכת הבלוז. מלכת הבלוז, והשיר שלה נקרא Evil. evil. Uh, אבל אין שום דבר Evil בבלוז, בלוז זה כיף. ו... ולנו היה כיף גדול לארח אותך פה. תודה רבה. ונשמח שתבוא. עוד פעם, עם עוד קצת בלוז שלא שמענו הפעם, ועוד דברים שהבאת ולא הספקנו להשמיע. <שמע> ותחזרו אלינו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל, אנחנו לא יודעים מי יהיה, אבל בטוח שיהיה טוב. שבוע טוב, בשורות טובות, ורק בריאות. ביי.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 מג'י, מג'י, מג'י, מג'י